Əl-Qariyyə Qorxuya salan surəsi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahım adı ilə Əl-Qariyyətüm Əl-Qariyyət ah. qorxuya salan Qəlbləri qorxuya salan nədir? Və mən Sən hardan biləsən ki, qəlbləri qorxuya salan nədir? Yevmə yekunun O gün insanlar ətrafa səfələnmiş pərvanələr tək olacaqlar. O atakunul Dağlar isə Didilmiş yun görkəmə alacaqdır. Wa O gün kimin tərəzləri ağır gələrsə, xoşbəxt güzəran sürəcək. Wa ammā man khaffat Kimin tərəzləri yüngül gələrsə, məskəni haviyə olacaqdır. Lə mə adrak mə Sən hardan biləsən ki, o nədir? O çox qızmar bir odtur.